Eta Euskal beraz berazurekin pantzoirik digarai segitzen dugu, Jean-Marc Erok ez du, espero zen, erantzuna ekarri. Elkarguak mil litzazken sindikat mixto bat proposatzen du, eskualegia rentzat, lehen ministroak, bainan lugalde kolektibitaterik ez. Errangabe duak estela unekin ados batera plataforma, eta mauleko manifestaldirat deitzen du sekulan baino gehiago. Basa euskaraz pasatu nahi dugu, hori da Baionona etxeparziooko ikaslek, be Sanpeiaon erakaskuntza ministroari geldiri gabe galatzen diotena gutunak igortzen dizkiote egunero. Eskolak araberitu, agilerako zelaia eta inguruak ber egiteratu, beho rugbitaldeak ainitzikertzen baitio miagitzeri, horiek dira unp Max Maxi Brizonen programako pundu nagusitarik batzu, erriko bozetan pasatzen balimada. Eta Europako futxapelketa zerbaiten salbatzeko azken txantzadu gaur, donostiako errealak Ukranian ari dira ratxontan suri urdinaka. Aroa jone. Eta sasoin negu untako lehen karo inakor ditugula, zeropetik bigradotan da termometra barnekalde untan bederen, bainan aro iguskitsubatukan behar ginuke, bainan hotza, bost saspigradoren artean kokatuko baitira temperatura gorenak gaurkoan. Eta lehenik beste amort euskal preso politiko libratuak izan direla atzo. Espainiako enzutegi nazionalak erabakidu horien libro ustea. Presandeketik atera dira, horiekin horotaraz. Berroita amar euskal preso dira atera iak azken astea huetan. Estrasburgoko ausitegiak, kondenak zuzen kontra lusatzen dituen parrot doktrinaren kentzia, erabakiz gioz. Eta oita ameka egun betetzen dituzte gaur, gozik reban, Se diren sei euskal preso politikoek, amos bat kilo galdu ditu labakotxak eta biziki ahul direla salatu du etxera telkarteak, beste iru presoek gozegreba utzi behar izan zuten osagarri arazoen gatik, isolamenduareken bururazia, euskal presoak elgerriken egoitia, hoinarrizko eskubideak respetatzea, galdatzen dute. Lurralde elkarguada hiperoskalegriaren zat egitura administratiborik egokiena, ala dio batera plataformak Jean-Marc Ero jantzeko lehen ministroari. Unek erri elkarguak bilizazken sindikatu mixto baten sorzea proposatzen du, denaden Jean-Marc Erok arapostu bat eman duela emengo galdeari, hori mobilizapenaren ondorioa dela uste dute baterakoek. Nikola Blen gure iduriko, gure manifestaliaren lehen lopena da hori uh, ezpalitz izan manifestaldeik gure iduriko zen uh, ez zuen jamarkk bidaliko lako gutunik. Beraz hori bederen positiboa da irekitzen du ere uh, bitartekarari baten uh, uh, izendaziarekin irekitzen du bide berri bat egiteko esperantza guti dugu orai arte ikusiz nola tratatu tratatuuzten uh, gure galderak gure iduriko ez da esperantza handirik baitattuhar uh, hortik baan uh, irekitzen dira den bide guziak uh, kulturalki baterak baliatu ditu, beraz koordinazioko beste egiturekin itseginen dugu ondoko hasteetan, ikusteko zeer antzun eman olako gutun bati. Larun bateko manifestaliaren zat, makila eskuan joiteko deia zabaldu dute, autobusak antolatu dituzte erri desberdinetarik, manifestalia iru ontan maulen, eta handiko zuzenian ere hariko gira, Euskal Iratia, kondotik maulen beti, bertu sabelketako finala horreko ere zuzenian, txigituko dugu, eta horiek denak bainu lehen, biontan, arrumatatxalian biontan, antzu zen, lugalde kolektibitatearen azken hilabete hauetako gertakarien kondakizuna eginen dugu. Eta morri ducro garaio emprécha souse nketa nesaridu atzo pontuazeko komerzia hozitegiak boz mila berriun langile badira horotarat adientzia desberdinetan horitariko goita lau mugerren dira eta langile gillago ere badaunkiturik mori dukrok aspi kontratatzen baititu zerbitzu frango. Iduriz arkol industria akziodunagusia interesatualitaike arra hartzean parte hartzeko administratzeile bat izendatu haizan da orai taldearen kudeatzeko se hilabeteko epe hortan. Eta Fagor Brandt taldeko frantzez Lantegiak berri zelanian asiko dira laster, uri erditikunat lau lantegiak geldituak ziren, fagorrek bilana pausatu onduan, lehenik orleaneko fabrikada berriz asiko, sukaldeko trezenen egiten abendu astepenian, hor bosteun bat langile dira, estatuak laguntzak eman ditu eta banketsek ere onartu dute diruaren haitzinatzia berriz abiatze orienzat. Luzerna gehiago egin departamentuan eta hori lagundu, GIA laborari gazten zindikatak horren egitea promosatzen du, askuntzaren sustatzeko, orterako paueko prefeturara joan diratzo, Luzerna sailorren lekian emaiteko amar milion eur behar luzkete, Luzernaren idora azteko lekian egiteko, eta sorsori laborantzarko ministeritzali galdatzen dute, Bez zanpeian franziako eskuntza ministruari egunguziz gutun bat igorzen diote baionako etxepari lizioko ikasleek baso hausok euskaraz pasatu alizaitiak aldatzeko. Urte luzeetan ikasleek daramaten borrokada eta urte astapenean akademiako erritoreari asiziren egunguziz gutuna egurtzen unek uh, iardetxidie ez dela bere eskumenetan basua euskaraz egitearen erabakia eta eskuntza ministruari beharziotela hori galdatu. Borrokatzea garantzitsua dela eta urte Uste aldagikapen batzuru lohtu de eskulatu direla ala ere, esplikatzen dugu, Jon Ira Zabal, etxe parek liceoko ikasleak. Bai, be, duela, ama 6 urte uste dut historia geografiako froga euskaraz pasatzen alda, eta duela, bi urte matematikako ere euskaraz pasatzen alda. Ala ere bestekusiak litzen dira frantzesez. Gauzatakuk dena ikasten dugula euskaraz, Eta beraz lehenik berdugula Euskaraz ikasi, eta gero hitz tekniko daure guziak ere begiz frantzesez ikasi, beraz lan gehiago da. Baina gero arazoa, bo hain arazo ondia, bo ahibatzen maigirala ere frantzesez idazten. Guk nahiago dugu baxa Euskaraz basa, be simpleki Euskaraz ikas temaitugu eta afroga ere Euskaraz basa nahi baitugu. Eta momentuz ez dute harra posturik eskuratu, baina gutunak igortzen segituko dutela, errandauku, Jon Ira Zabalek i eta hegazstinen zaintzea sarduratzen diren elkarteen kesua untsalraz begiratua den JPAet bar edo arapari ezu jale bat lrian kolpauriik altxemana izan da, Baiona eta Doni ban egaraziarteko traininbilearen bazter bat, batian hegalaldi elkartetera telemana hartattzeko hartu dira sei plomu hartuak zituela araparia ez dute salvatuhal hilda. Hegazstin hori ezagutzen zuten beninoz onizena haur. Zituen, Aragoien markatuazuten Bi Milan eta Nafarroan Ugaltzen zen urtea andanabatuntan Baina nolaz tirok aditeik Olako egaztin bat Diote zaintzea elkarteak Hiltze horrikin gelitzen ziren Zorzi bat galtzen du Pireneotako eremuak muak Plenta dosalak eta pausatudute Egalaldia eta saiak elkartek Begiratu aden egaztin mota Desigitea gatik Miagritzeko eskola guzietan berritzelanak eginen ditula sigurtatu du Maxi Brisonak eldudiran eriko bozietan irabazle ateratzen bada bizik izaharkituak dira eta proiektu bat orkestu du zointan berriz ere azpimegatzen duen ikastolaren haunditzearen eta sehaskaren lizio baten araikitzearen alde agertzen dela. Bere programako beste pundun agusitarik bat agile garen zat proiektu erakargeri bat probosatzia ere izanen da. Intzagieta... Emeki emeki, bere programako pundu desberdinak ezagutarazten ari da Max Brisson, UMP, UDI eta PNV bilduko dituen zerrendaren hautagaia. Pundu nagusietarik bat erran bezala eskola publiko zein pribatu guziak harra Obrak egitea, pedagogikokie gokiak izan daitezen eta albezain energia gutxi kontsumi dezaten. Max Brisson. En, e en efe, nosa ekol antekotidio, el son absolument pas exemplaire ni en termes de pédagogie numérique, ni en termes de consommation énergétique. Donc moi je veux des écoles de Biarritz qui soient exemplaires et pour la pédagogie numérique et en matière de consommation énergétique. Araberritze horietan sartzen dira ere eskola katoliko edo ikastolaren ahonditzelanak, eta ase askaren zat berriaren eraikitzea ere bultzatuko duela azpimarratu du nahiz eta ezten bere kompetentzia. Beste pundu nagusia, agileraren berregituratzea. Beok, ainitze kartzen dio biarritzi eta ez du dudarik Max Frisonek inguru ingurugu hori bermoldatu behar dela. Elduden kontseilu bilkuran, zak edo antolaketa hitzartua duen aduen bozkatuko da, eta horren alde da, aldiz ez du ust orain dela momentua ere muurtan zer ezarri behar den erabakitzeko, ez da gokio gaurregungo kontseiluari, bainan kontseilu berriari erabakitzea. Max Brisson. Ilfo le temps de la reflexión, e aussi, parce qu'il y a une elección municipal, le temps du débat, et c'est la prochaine équipe, avec sa legitimité, qu'il aprenentera de definir complètement le contenu de ce nouveau quartier. Tugu ziak ere maiteko, estela biarristaren inporsik emendatu beharko segurtatzen du Brissonek ak futbolian esapelduen ligako bosga gen eguna Donostiako hegialak Ujanian jokatuko du aratzuntan, Sakapenako azken tokian badago ere bere multsoan egrela, esperantza tipi bat gelditzentzko oraino saikatzeko Krio Farosarena. Saktar Doneskeko zelaian ariko dira Gipuzkoa rak, joaneko partidan uts eta bi nagusitu ziren Ukrainiarrak anuetan xuri urdinek aukera gehiago ukan bazuten ere Saktarikoek gol aukeretarik biga sartu sartuzituzten esperientzia jaundia erakutsiz Selkapenean Manchester United lehen sortzi pundu bigaren Bayer Leverkusen zazpi irugarren Saktar Bost pundu eta laugaren Ereala pundu bakar batekin 6 antio galitzen dira banatzeko Beraz, bigarren garen lekuan bururatzeko, mirak bat behar errealak, azken bi partida kirabasi, saspi gol markatuz bederen eta denbora berian, Manchesterek ere, bere azken bi lehiak eraman behar lituske. Aldiz ez antzi behar irugarren bukatuz, Europa Liga edoko patipirat pasalitzatekela, erreala eta horrek gehiago egingari iduri luke, bainan hori pentsatzeko, gaur Ukranian nagusitu beharko dira lehenik suri urdinak, multsuetako azken partida, anuetan jokatuko dutea bendoaren amarean, baiher leberkusenen kontra. Aratsontan behaz e behatzek lorden gutitan Ukranian Shakhtar Donetskentze Laian ari dira errealekoak, multsuko beste partida, Bayern Leverkusen, Manchester United den artekoa duzue. Eta bururatzeko pilota, pilota zaleak askainera joan dita izke gaur haratsian eskolegiko xapelketaren lau eguerren egunakari baita partida bat zorziontan, noizu baiteko etxeto eta urriti, bakeko hoienart eta egia beharen kontra partida hau gibelatua izan zen.